Bismillahirrahmanirrahim Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə Və səffəti səffə And olsun göylərdə və yerdə səf-səf duranlara Fəzzəcirati zəcəra İmansızları qətiyyətlə qovanlara Fəttəliyəti zikra Və zikri oxuyanlara İnnə iləhəkum ləvəxid Həqiqətən sizin məbudunuz təkdir Rabbus səməvəti vəl-ərd və mə beynəhüma və Rabbul məşəriq O, həm göylərin Yerin və onların arasındakıların Rəbbi, həm də məşriqlərin Rəbbidir. İnna zeyyennas semâa bi Biz dünya səmasını parlaq ulduzlarla bəzədik. وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ Ve onu her bir ası şeytandan muhafize ettik. لَا يَسَّمَّعُونَ اِلَى الْمَلَئِ الْاَعْلَى وَيُقَذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ Onlar artıq âli topluma, Mələklərin söhbətlərinə qulaq asa bilməzlər və hər tərəfdən üstlərinə yandırıb yaxan alovlar yağdırlar Dühura və ləhum əzəbun və, və oradan qovularlar Onları uzun sürəcək bir əzab gözləyir İllə mən xatifəl xatfətə fəətbəəhə şihabun səqib. Lakin şeytanlardan hər kim o söhbətlərdən bir söz qapıb qaçarsa, onu yandırıb yaxan parlaq bir alox təqib edər. Fəstəftihim əhum əşəddü xalqən əmmən xalqına. İnna Şafirlərdən soruş ki, onları yaratmaq çətindir, yoxsa bizim başqa yaratdıqlarımızı biz ki, onları yapışqan kimi palçıqdan yaratdıq. Bel acibet ve yesxurun. Sən onlara təəccüb edirsən. Onlar isə səni ələ salırlar. Onlara xatırlatdıqda düşünüb ibrət almırlar. Və Bir möcüzə gördükdə isə ona istihza edir. وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّب۪ينَ Və deyiller, bu ancaq açıq aydın bir sehirdir. اَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا اَئِنَّا Məyər biz öldükdən, sürsümü olub torpağa çevrildikdən sonra dirildiləcək mi? <gül> ya da atalarımız mı dirildiləcəklər? Qul <gül> nəam və əntum dəxirun De ki, Bəli, özü də zəlil günə qalmış olduğunuz halda dirildiləcəksiniz. Bu, təkcə dəhşətli bir səs olacaq və onlar qəfildən dirilib görməyə başlayacaqlar. وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ Günahkarlar diyecəyler, vay halımıza, bu ki Hakk-ı hesab günüdür. هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذ۪ي كُنْتُمْ بِهِ Onlara değilecek. O yalan saydığınız fərqləndirmə günüdür. O hüsrül Mələklərə belə əmr olunacaq. Toplayın bir yerə zalimləri, onların yoldaşlarını və ibadət etdiklərini. Min dün illahi fehdûhum ilâ başqa onları cəhənnəm yoluna yönəldin. Vqifûhum Onları dayandırın çünki onlar sorğu sual olunacaqlar Mə ləkum lə Günahkarlara deyiləcək, sizə nə olub ki, bir-birinizə kömək etmirsiz? Bəl hümul yəvmə Bəli, onlar bugün başəyəcəklər. وَأَقَبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ Onlar birbirine üst tutup soruşacaq olur. قَالُوا اِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينَ Tâbe olanlar diyecəkler. Siz bizim yanımıza SAX tərəfdən gəlirdiniz. Qalum lam takunu mu'minin. Başçılar deyəcəklər. Xeyr. Siz inanan adamlar değildiniz. Wa ma kana lana alaykum min sultun. Bəlkün tüm qawmən təğiyyin. Bizim sizin üzerinizdə heç bir hükmranlığımız da yok idi. Xeyr, siz özünüz həddi aşmış adamlarıydınız. Fəhəqqə <gülüyor> aleyna qawlu rabbina, inna lezâ Rəbbimizin sözü bizim barəmizdə həqiqətə çevrildi. Biz əzab-ı hökmən dadacıyıq. Biz sizi azdırdıq, çünki biz özümüz də azmış adamlar idik. Fə innahum yawma idhin fil azabi mushtariqun Şübhəsiz ki, həmin gün onlar əzaba şərik olacaqlar. İnna kedalika nef'alu bil mujrimin Həqiqətən biz günahkarlarla belə rəftar edəcəyik. İnnehum kanu iza qila la ilaha illa Allah yastakbirun Çünki onlara Allahdan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur deyildikdə təkəbbür göstərir. Və yəqulunə əinna lətəriku əlihətina li şairin məcnun. Və deyirdilər, məyər bir məcnun şairə görə məbudlarımızı tərk edəcəyik, bəlcə bil hakq wa saddaqal o haqqi getirdi ve evvelki peyğəmbərləri təsdiqlədi innakum ladaiqul azabil ali siz mütləq ağrılı acılı əzabı dadacaqsınız. və ma tujzəun siz ancaq etdiyiniz əməllərin cəzasını alacaqsınız. illə ibadallahil mukhlasin Lakin Allahın seçilmiş ixlaslı qulları müstəsnadırlar. Ələikə ləhum rizqun məlum Məhz onlar üçün müəyyən bir ruzu vardır. Ələikə ləhum rizqun məlum Cənnət meyvələri Onlara ehtiram göstəriləcəkdir. cənnətin nəim bağlarında? Alə sürrim mütəqabilin Onlar tahtlar üstündə bir-biri ilə üzbəyüz oturacaqlar. Yutafu aləyhim BİKƏSİM MİN MƏİN Onlar üçün çeşmə şərabi ilə dolu piyalələr dolandırılacaqdır. Bəydaə ləzzətin lişşəribin Özü də ağab içənlərə ləzzət verən bir şərab. Lə fiyhə qavlun وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ O şərab nə baş ağrısı verər, nə də ondan məst olarlar. وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ اُطَّرْفِعِينَ Onların yanında baxışları öz ərlərinə dikilmiş, iri qara gözlü hurlər olacaqdır kənnəhum baydün məknunun özü də qorunub saxlanılmış yumurta kimi hurilər fa <feyle> aqbalə ba'duhum ala ba'din yətəsəalun onlar bir-birlərinə tərəf dönüb soruşacaqlar. Onlardan biri deyəcək: Mənim bir yoldaşım var idi. O deyirdi Sən də inananlardansan, əgə izətnə və kunnə biz öldükdən torpağa çevrilib sürsümü olduqdan sonra haqq hesaba çəkilib cəzalandırılacağıq? Qələ hal əntum O sözünə davam elayıb deyəcək. Siz onun harada olduğunu görmək istəyirsinizmi? فطلع فرااه في boylanıb yoldaşını cəhənnəmin ortasında görəcək. قال الله ki tələ tərdin rədiyəcəkdir. Allah'a and olsun ki sən məni də məhv edəcəydin. Vələulə ni'mətu rəbbiləkum kuntum minel Əgər Rəbbimin lütfü olmasaydı, mən də cəhənnəmə gətirilənlərdən olardım. ƏFƏ MƏ NƏHNU Bİ Doğrudanmı biz bir daha ölməyəcəyik? İLLƏ MƏVTƏTƏNƏL ULƏ VƏ MƏ NƏHNU Bİ MUAZƏBİN İlk ölümümüzdən başqa. Doğrudanmı biz heç vaxt əzaba düçar olmayacaq? İnna Həqiqətən bu böyük uğurdur. Li çalışanlar, bunun üçün çalışsınlar. Əzalika xeyrun nuzlan am şəjratu zəqqum ziyafət üçün bu yaxşıdır yoxsa zəqqum ağacı inna cəalnaha fitnetan biz onu zalimlər üçün bir sınaq etdik in Nəhə şəjərə tun fi əslil cehəmm. O, Cəhəmməmin lap dibindən bitib çıxan bir ağacdır. Doləha kənnə Onun meyvəsi şeytanların başları kimidir. Fə innehum la'akiluna minha fema'liuna minha albutun Gunahkarlar ondan yeyib qarınlarını dolduracaqlar. Thumma inna lahum alayha laşauban min hamim Sonra da üstündən onları qaynar su ilə qarışdırılmış bir içki gözləyir. Summa inna marci'ahum ila Sonra onlar mütləq cəhənnəmə qaytarılacaqlar. Innahum al-fauaba Həqiqətən onlar atababalarını azmış gördülər. Fəhüm ələ əsərihim yuhrağun. Özləri də tez tələsi onların izini tutub getdilər. Vələ qədə dəllə qəbələhum əkfərul Həqiqətən onlardan öncə əvvəlki nəsillərin çoxu zəlalətə düşmüşdü. Biz onlara xəbərdar edən peyğəmbərlər göndərmişdik. Fanzur Bax gör xəbərdar edilənlərin aqibəti necə oldu? İllə qaibədə Allahil müxlasu Yalnız Allahın seçilmiş səmimi qlllarından başqa Ola <Sessizlik> qadənədə nə nuxun fələn ihmməl bizə yalvarı yaxardı. Biz çağırışa necə də gözəl cavab verənik. Biz onu və ailəsini böyük sıxıntıdan qurtardıq. Və cəlnə züriyyətuhumul Təkcə onun nəslini qoruyub saxladı. Vavat nə aləyihi fil əxiri. Sonra gələnlər arasında onun üçün gözəl xatirə boydu. Sələmun alə nuhi filələmin. Aləmlər çərsində nuha salam olsun. İə <İnna> kədəlikənə <kezalike> cezil mühsini. Həqiqətən biz yaxşı iş görənləri belə mükafatlandırırıq. İnnehum min ibadinel Həqiqətən o bizim mömin qullarımızdandır. Sonra o birlərini suya qərq etdi. وَإِنَّ مِنْ شِيَعَتِهِ لَاِبْرَاهِيمِ Həqiqətən İbrahim onun ardıcıllarından ilə اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ <سَلیم> Bir zaman o, öz Rabbinin yanına pak bir qəlblə gəldi. El qala li Onda o öz atasına və qövminə dedi Siz nəyə səy edirsiniz Allahı qoyub uydurma məbuddları mı mə diləyirsiniz Fəma zannukun bi rabbil aləmin. Aləmlərin Rəbbi barəsində nə düşünürsünüz? Fa nazara nazratan fin nucum. O, ulduzlara bir nəzər salaraq, fa qala inni saqim. Mən xəstəyəm, dedi. Onlar ondan üç çevirib çıxıb getdilər. O, xəlvətcə onların məbudlarının yanına gəlib istihsa elə, dedi. Siz bu təamları yemirsiniz. Lə Sizə nə olub ki, danışmırsınız? Bil Sonra onlara yaxınlaşıb, sağ əli ilə bir zərbə indirdi. فَأَقْبَلُونَ اِلَيْهِ يَزِفُونَ Bütperestler, tələsi onun yanına geldiler. قَالَ مَا تَنْحِتُونَ O dedi, siz yonub düzelttiklerinize mi istayiş edirsiniz? وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ Akı sizi de, sizin düzelttiklerinizi de Allah yaratmıştır. Qalub nû lehû bünyânen fəəlqûhü fəl Onlar dediler, bundan ötürü bir bina ticin ve onu orada odlayın. Fəəradu bihī kəyden fəcəalnâhümul əsfəlinn. Onlar İbrahimə hilə qurmaq istədilər. Biz də onları rüsvə etdik. Və qalə, inni zəhibun ilə Rabbiyisə O dedi, mən Rəbbimə doğru gedirəm. O məni doğru yola yönəldəcəkdir. Rabbi həbli minəs salixin. O dedi, ey Rəbbim, mənə əməli salihlərdən olan övləd bəxş et. Biz də onu həlim xasiyyətli bir oğlan uşağı ilə müjdələdik. Fələmmə bələğə məəhə hüssəyyə qalə ya büneyyə ind. ارا في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابى تفعل ما تؤمر ستجدني ان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 eslama və tələhū liljəbīn hər ikisi Allahın əmrinə tabe olduqları və İbrahim onu üzüstə yerə yıxdığı zaman o nə deyinəhu ey İbrahim biz onu çağırıb dedik ey İbrahim قد صدقت الرؤيا اننا كذلك نجزي المحسنين artık sen yuxunu təsdiq ettin. biz yaxşı iş görənləri belə mükafatlandırırıq inna hadha la huwa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 Salamun ala Ibrahim. İbrahimə salam olsun. Kəzalik najizil muhsinin. Həqiqətən biz yaxşı iş görənləri belə mükafatlandırırıq. İnnehu min ibadinal mu'minin. Həqiqətən o bizim mömin qullarımızdandır. Və bəşşərnəhu bi İshaqan nəbiyyen Ona əməli salihlərdən olacaq bir peyğəmbər İshaq elə də müjdə verdik. Və bəraknə aləyhi və وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنُونَ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينَ Biz ona və İshak'a bərəkət verdik. Hər ikisinin nəslində yaxşı iş görənləri də var, açıq aydın özünə zülm edənləri də. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ Biz Musa ilə Haruna da nemət bəxş etdik. O necjaynahuma Onların hər ikisini və tayfalarını böyük sıxıntıdan qurtardıq. Onlara kömək göstərdik və onlar qalib gəldilər. وآتيناهما الكتاب المستبين هر ikisinə aydın bir kitab verdik. وهديناهما الصراط المستقيم هر ikisini də doğru yola yönəltdik. وتركنا عليهما في الاخر Sonradan gələnlər arasında hər ikisinə gözəl xatirə qoyduq. Selamun ala Musa ve Harun. Musaya və Haruna salam olsun. İnna ka zalika Həqiqətən biz yaxşı iş görənləri belə mükafatlandırırıq. İnnahuma min ibadinal Həqiqətən, onların ikisi də bizim mömin qullarımızdandır. O inna ilya Şübhəsiz ki, İlyas da elçilərdəndir. İz qala li qawmihi ala Bir zaman o öz qovmuna demişdi. Məyyar qorxmursunuz? Atad'un ba'lan Siz yaradanların ən yaxşısını qoyup niyə belə yalvarırsınız? Allah rəbbəkum və rəbbə əbəəikumul əvvəlin. Hem sizin rəbbiniz, hem də əcdadlarınızın rəbbi olan Allahı mı tərk edirsiniz? Fəkəzzəbūhü fəinnəhum ləmuhdarun. Onlar onu yalancı saydılar. Ona görə də, həmsı cəhənnəmə gətiriləcəkdir. Yalnız Allahın seçilmiş səmimi qullarından başqa. Sonradan gələnlər arasında ona gözəl xatirə qoydur. Sələmün ələ İlyasin. İlyasinə salam olsun. İnna kəzəlikə neczil müxsinin. Həqiqətən biz yaxşı iş görənləri belə mükafatlandırırıq. İnna min ibədinəl müəminin. Haqiqatan o bizim mömin qullarımızdandır. Wa innal Lutt minal Şübhəsiz ki Lut da elçilərdəndir. Bir zaman biz onu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 وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِح۪ينَ Siz hem seher çağı onların yanından keçirsiniz وَبِالْلَيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ Hem de akşam çağı. Meğer anlamırsınız. وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ Yunus da həqiqətən elçilərdəndir. اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ Bir zaman o yüklü bir cəmiyyə tərəf qaçdı. فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدَحَدِينَ başkaları ilə birlikdə püskətdi və uduzanlardan oldu. فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ O qınanmağa layiq olduqda balıq onu uddu. فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ Əgər o Allah'a tərif deyənlərdən olmasaydı. Lalebifı ilə yevm yubə'sun. Balığın qarnında qiyamət gününə qədər qalardı. Fənebəznəhu bil'arāi O Halsız olduğu vəziyyətdə onu sahələ çıxartdıq. Onun başı üstündə balqabaq tağı bitirdik. Wa Biz onu 100 minlərdən də daha çox adama peyğəmbər göndərdik. Fə əmənū fə Onlar ona iman gətirdilər. Biz də onlara müəyyən dək, firavanlıq nəsib etdik. Fəstəftihim alirabbikal banāt wa lahumul banūn Kafirlərdən soruş Nəyə görə qızlar sənin Rəbbinin, oğlanlar isə onların olmalıdır? Əm xalaqona'l məlailəke tənə və hum şahidun? Yoxsa biz mələkləri dişi yaratmışıq və onlar da buna şahid olublar? Ələ innhum min ifkihim layqulun. Həqiqətən onlar yalan uydurub deyirlər. Ələ innəhum min ifkihim ləyəqulun, min ifkihim ləyəqulunə və və innəhum ləkəzibun. Allah doğmuşdur. Şübhəsiz ki, onlar yalançıdılar Əl-sıfəl Allah qızları oğlanlardan üstün mü tutmuşdur? Məlekum keyfə tahkumun? Sizə nə olur? Bu necə mühakimədir yürədirsiniz? Əfəla təzəkkərun? Məyyar düşünüb İbrət almayacaqsınız? Əmləkum Yoxsa sizin aydın bir dəliliniz vardır? Fətū Əgər doğru deyirsinizsə, kitabınızı gətirin. وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبَا وَلَقَدَ عَلِمَةِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ Onlar Allahla cinlər arasında qohumluq olduğunu uydurdular. Həqiqətən cinlər onların cəhənnəmə gətiriləcəyini bilirlər. Subhanallahi amma yasifun Allah onların ona aid etdikləri sifətlərdən uzaqdır. İlla ibadallahi l-mukhlasin Yalnız Allahın seçilmiş səmimi qullarından başqa فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ Ey müşriklər, nə siz, nə də sizin tapındıklarınız مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ Heç kəsi Allah'a qarşı yoldan çıxara bilməzsiniz. İLLÀ MEN HÜ VE SÂLİL CAHİM Ancak cehenneme girecek kimseden başqa. Və mə minnə illə ləhü məqamun məlum Melekler dedi, bizlerden herkesin müeyyyən bir yeri vardır. Ve in la nahnu saffun haqiqatan biz səf-səf dururuq wa inna la nahnu al musabbihun haqiqatan biz Allahın şəhninə təriflər deyirik wa in kanu müşriklər deyirdilər. لو bizdə də əvvəlçilərdə olan zikirdən olsaydı لكننا عباد الله المخلصين biz mütləq Allahın seçilmiş səmimi qulları olardı. فَكَفَرُوا بِهِ fə lakin onlar onu inkar etdilər onlar tezliklə biləcəklər və laqad səbaqan kalimatu na li'badina bizim elçi göndərdiyimiz kullarımız haqqında bu sözümüz əzəldən deyilmişdi لهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ حَقِيقَةً أَنَّهُمْ سَيُسَاعَدُونَ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ بİZİM ASKERLERİMİZİN MÜTLƏQ qələbəsi LƏBƏTTİR FƏTƏWƏLLƏ عَنْهُمْ حَتَّى حِين Sən bir müddət onlardan üç çəbir. Onlara bax. Onlar tezliklə əzabı görəcəklər. Onlar əzabımızın tezliklə gəlməsini istəyirlər. فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَر۪ينَ Erzab onların yurdlarına indiyi zaman, korkudulanların sabahı necə de pis olacaq. وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينَ Sən bir müddət onlardan üç çevir. Onlara bax. Onlar tezliklə əzabı görəcəklər. Subhan sahibi olan Rəbbin pakdır. Müşriklərin ona aid etdikləri sifətlərdən uzaqdır. Və səlamun ələl-mürsəlin Elçilərə salam olsun. Və elhamdülillahi Rabbil aləmin Aləmlərin Rəbbi olan Allaha həmd olsun.